Bagi yang ada uh, Kitab uh, Jawi dia bersewa uh, surat 12 uh, Rumi bersewa opor, tiga belah negara, dua belah tiga belah rumah, Hadis yang kedua tu Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin at-ta'anni min Allah wal 'ajalah min ash-shaytan al-bayhaqi Nabi SAW sabda berlembut lebutlah kamu ataupun bercermat-cermatlah kamu pada segala pekerjaan maka sesungguhnya bercermat itu adalah dari Allah wal 'ajalah min ash dan gopoh gapah itu daripada syaitan Adin ni Nabi nak beritahu dua sifat Yang mana dalam dunia ni Dia bertembung antara iman dan kufur Syaitan dan juga iman Di antara Dan apa-apa juga adalah perkara yang apa tu Menuju kepada kebaikan Semuanya daripada Allah Ta'ala Hatta mimpi sendiri Ibnu Sirin mengatakan Secara kesimpulannya Kalau mimpi itu mimpi baik Maka dia mari pada Allah Dan kalau mimpi itu mimpi jahat Maka dia datang daripada syaitan Jadi macam inilah juga Hadir ini yang Nabi kata berlembut lembutanlah, ha, Berlemah-lembut Maka berlemah-lembut itu ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala manakala ajalah ataupun gopogapah maka itu daripada syaitan jadi gopogapah ni dari semua sudut lah. Hatta kalau kita solat pun gopogapah dia juga daripada syaitan walaupun perbuatan solat itu perbuatan yang Allah perintah tetapi melaksanakan solat secara gopogapah itu merupakan amalan syaitan ya sebab itulah juga Nabi Kita dah pernah baca ada hadis Dalam dalam kitab yang sama juga Nabi kata kalau kamu terlambat Untuk berapa tu datang apa tu Bersolat jamaah Maka janganlah kamu berlari Nabi kata Jalanlah pelan-pelan ya, Lahan-lahan Kalau dapat, dapat Kalau tak dapat, kamu dah sambunglah Jangan duk berlari nak dapatkan rakaat Akhir sekali tuan-tuan mengah Baca tak betul, semua tak betul Semua tak dapat Jadi jalanlah pelan-pelan, kalau berasa nak dapat Rakaat, ah, marilah awal-awal Ini -awal. dah mari lambat duduk berlari Ini nasib baik, ini berlari Ini lantai semen Kita pernah duduk di masjid kampung ha, Dia berlari Itu Tentang Sekilang, imam-imam Sekali bergegang Jadi sebab itu Nabi tak bagi bergopo-gopo Terutama dalam perkara solat Tentang Sekilang kita ni tiap-tiap tahu lah duduk dengar ceramah Isra Mikraj ni tapi solat kita tak tahulah sebab itu kalau kita tengok apa kata Imam Al-Qushairi rahimahullahu taala Imam Kushairi ni inilah salah seorang ulama yang terkenal dalam bab tasawuf kalau kita mengaji ilmu tasawuf kita akan jumpa Al-Imam Qushairi Al-Imam Qushairi rahimahullahu taala ketika dia menafsirkan ataupun membahaskan kalimah bi'abdihi pada ayat 1 Israq itu. Subhanallazi asra bi'abdihi. Ketika dia bahaskan bi'abdihi ini dua perkara dia sebut. Pertama sekali, kenapa digunakan Allah Taala guna hamba? Dia tak guna rasul, dia tak guna binabiyihi atau birusulihi atau bihabibi atau lighaybihi. Kenapa tak kata Maha Suci Allah Yang memperjalankan Rasul dia Atau Nabi dia Atau kekasih dia atau sebagainya Sebaliknya dia guna kalimah Hamba Kata Imam Kusyairi, dia kata Kerana tidak adalah Gelaran yang paling mulia di sisi Allah dia nak bagi pada makhluk makhluknya Melainkan hamba Kalau Allah iktirak kita sebagai Hamba, maka itulah Gelaran yang paling tinggi bagi Allah lebih pada tu tak ada dah kawan-kawan sini. Sebab itu ketika mana nabi ditanya oleh Aisyah bila dia solat sampai pecah-pecah kaki dia kata awaklah Dia kata ya Rasulullah hang ni solat sampai pecah kaki dia kata sedangkan kamu dijanji syurga oleh Allah. Napa nabi jawab? Nabi kata afala aku na abdan syakur. Tak boleh ke aku nak jadi hamba yang bersyukur? dia tak kata pun tak bolehkah aku nak jadi rasul yang bersyukur tak bolehkah aku nak jadi nabi yang bersyukur dah dia kata tak bolehkah aku nak jadi hamba yang bersyukur menunjukkan gelaran hamba ni gelaran paling tinggilah jadi sebab itu kata imam Khusyari, kita kena merebut untuk meraih apa tu gelaran hamba ini daripada Allah taala itu satu yang keduanya kata Al-Imam yang sama Dia kata Tidak mungkin seseorang itu Akan bersungguh dalam dia beramal Melainkan bila dia rasa Diri dia hamba Selagi kita tak rasa Diri kita benar-benar hamba Selagi lo kita buat Lebih kurang saja Lebih-lebih kali -lebih solat kata -kata. Dia macam seorang isteri Dia takkan taat kepada suami dia Kalau dia tak berasa dia isteri Dia takkan taat Contohnya isteri kita ni kerja cikgu besar Cikgu besar ni guru besar lah Kita cikgu kecil Satu sekolah pula Pertugas satu sekolah dengan bini kita Bini kita cikgu besar, kita cikgu kecil Balik sekali lah, pergi sekali balik sekali apa? Lah. Sampai di rumah kita apa kata Minah buat ayam sikit Apa bini kita kata Berani abang suruh cikgu usah bayang Dia terlupa Dia ingat sekolah lagi Rupanya dah balik dah Jadi tak mungkin Seorang isteri itu akan taat kepada suami dia Kalau dia tak berasa dia isteri Jadi macam itulah juga. Kalau diri kita tak berasa hamba Kita takkan bersungguh buat amat Sebab tu saya nak tanya tuan-tuan sekalian Tengok Isyak dia tulis tu 845 Nampak tu? Zuhur 7:31. Maghrib eh, Zuhur 1:22. Zuhur dah dalam mana 7:31. Maghrib 7:31. Ah ha, nampak dah. Subuh 4:46. Tuan-tuan sekalian. Baik. Maknanya tuan-tuan sekalian, eh, mana saya tengok. Ta'limah ha, 49 4:46 tu bila datang tu. Awang sa Yalah, betul. Baik tuan-tuan semuanya Jadi ini Esok pun kita tahu dah Inilah jadual dia Lusa pun kita tahu mungkin berubah 1 minit 2 minit Maknanya apa tuan-tuan semuanya Maknanya Waktu solat ni Semua kita tahu dah Bukan kita tahu setiap kali 5 minit sebelum masuk waktu Malaikat turun Turun Zohor 1.22 Zohor 1.22 1.15 dia turun Dengar sini penduduk bandar baru bangi Zuhur hari ni 1.22 Dia pun naik balik malik. Asaf 4.46 4.40 malekat pun turun balik Dengar sini penduduk bandar baru bangi Asaf hari ni 4.46 Terima kasih naik balik Lepas tu Maghrib 7.31 7.25 malekat pun turun balik dia kata, dengar sini penduduk Bandar Baru Bangi, Maghrib hari ni 7.31. Salam satu Malaysia naik atas balik. Dia tengok kalau dia turun Indonesia, Salam satu Indonesia, 1 Malaysia. Dia, malaikat, kan? dia tak jadi macam tu. Dia tak jadi macam tu. Waktu ni kita tahu awal dah. Nampak tak? Jadi kalau dah tahu Zorro 1.22, pergi basuh kereta 1.20 tu, nampak tak? Nampak tak? Ah ha, kita gelak-gelak. Dah tahu dah 1.22 tu Zuhur, pi basuh kereta 1.20 tu kenapa? Akhirnya masuk 2.122 kereta tak siap basuh ni. Habis paling awal pun pukul 2. Dua suku baru solat Zuhur. Ni ka kata-kata hamba ni. Ni ka kata bersungguh beramal ni lainlah kalau kita tak tahu waktu solat tu macam pilihan raya tu lain ni kita tahu dah setahun dah jaih bagi kalender tu waktu solat, setahun dah tahu asar 4.46 pergi siram bunga 4.45 tu kenapa makcik akhir sekali 4.46 masuk asar bunga tak habis siram lagi dia habis siram, pukul 5 baru siap lima suku baru solat asal nikah kita mendahulukan Allah tuan-tuan sekalian ini takkan berlaku kata Imam Kusyari kalau kita tak berasa diri kita hamba lainlah kalau benda tu kita memang dibenarkan tangguh solat contohnya terlalu mengantuk itu tak apa terlalu lapar tuan-tuan sekalian nah, itu lain tangguh sikitlah agak ajak sikit nak otin syah sebab mengaji tak habis lagi. Tak apa. Ni kita boleh rancang. Zuhur 1.22, pi masak 1.21 tu kenapa? Masak apa mati Min Sejak seminit. Mee maggi 3 minit. Memang tak siap. Akhirnya kita dahulukan bunga. Kita kata tak boleh, sat oi. Bunga ni kalau tak siram sat lagi mati. Tak apa. Kita tangguh setengah jam dia layu kan. Kita siram dia tumbuh balik. Kalau kita mati, kita siram, hidup balik. Kita hiduplah. Kita pernah terfikir. Eh? Makcik, kita pernah fikir. Eh? Siram bunga 4.45. 4.46 asap masuk, siram bunga tiba-tiba mati pukul 5. Asap tak semayang nak jawab apa dengan Tuhan? Basuh reka 1.20. Nah masuk Zoro 122 terus masuk kereta kereta terunduk langgar kita mati kita nak jawab apa depan Tuhan kita kata saya nak semayang lah tapi reta langit bolehlah takat jawab kan tapi jawapan tu Allah terima tak apa orang kan, memang kita periksa dulu pun jawab, 5 soalan semua jawab, tengok-tengok 9 9 Ayah kata, hantar jawab, jawab Dia tengok kita Dia punya rezak tu, nampak 9 ni tau Hantar jawab ke pesak, jawab Kita tengok 9 Jadi maknanya Tuan-tuan sekalian itu Kata Imam Kusyairi Tak mungkin kita bersungguh Dalam beramal, kalau kita tak rasa Dari kita hamba Patutnya 1.22 tu zuhur 1.20 tu ready dah Dah ready dah Bunyi saja azan Allahu akbar, kita pun Allahu akbar. Barulah kita dinamakan hamba. Yang mendahulukan Allah ni tak dah, dahulukan bunga, dahulukan kereta, yang lebih dahsyat lagi mendahulukan rokok. Sudah bayang tengok. Dak tahu Zuhur 1.22, picu-picu api rokok 1.21. Jadi bila masuk Zuhur nak hisap rokok. Kelas Nak habis tu 1.45 lah baru habis. Nampak tak? Tuhan kata, Tuhan nak siapa? Kok? Nampak? Ha, jadi, sebab itu, berlembut-lembut tak lah. Ber, ber, ber, berperancangan lah. Allah Ta'ala tahu dah waktu tu kita boleh plan lah. Asap 446, 443, 442, 440 tu dah ready dah. ready, dah ready lah. Untuk nak menyahut seruan Tuhan. Ini yang kata Imam Kusyairi rahimahullahu ta'ala. Eh, Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi apa juga yang kita buat mesti berperancangan Jangan pergi kalut-kalut Jangan juga apa tu cepat-cepat Selam semua terutamanya sekali Dalam perkara solat Dalam pelaksanaan solat pun tak payahlah Sebab itu kalau kita tengok ya tuan-tuan Kita kadang-kadang lah Cuba kita banding diri kita tengoklah. lah Wallahu'alam lah mungkin tuan-tuan tidak lah Tapi rasanya lebih kuat juga lah <laughs> Antara solat hajat kita dengan solat zuhur kita. Mana kita lebih bersungguh? Dah pasti kemungkinan lah. a'lam bukan orang sini. Bila kita ada kepentingan dalam solat itu. Barulah kita nak buat bersungguh. Dengan khusyuknya. Kenapa? Kerana ada hajat kita. Ada kepentingan kita dalam solat itu. Zuhur kita mashaAllah asal kita masya-Allah kadang-kadang dengan lajunya bacaan tertentu apa tapi kalau solat yang ada hajat tuan-tuan sampai pejam pejam mata nak lahirkan kekhusyukan betul ikah kita betul-betul solat kerana lillahita'ala nah saya tinggalkan persoalan itu untuk tuan, tuan jawablah kita nak jawab biri-biri ya? ha, makan diri lu fikirlah sendiri abe habis pertama Sesama ni la yanzur ilayhi ma qiyamah qati'ur rahim wajalus rawahu dailami Dua golongan kata Allah yang tiada dipandang oleh Allah Taala pada hari kiamat beratlah di dunia pun Allah tak pandang akhirat tak pandang berat Dia orang tak pandang janji Allah pandang kan ha, jangan sampai apa tu Allah tak pandang kita Lebih-lebih lagi pada hari kiamat Sebab apa? Masa tu tak ada siapa dah yang kita harap Melainkan Allah Tak ada siapa Di dunia ni adalah Kalau kita buta kat dunia ni Ada ni orang pimpin kita kan ha, Di akhirat tak ada siapa melainkan Semuanya kita bergantung penuh dengan Allah Ta'ala ni Jadi rupa-rupanya ada dua golongan manusia Yang bila sampai hari kiamat Allah tak pandang dia. Bila tak pandang, beratlah tuan-tuan sekalian. Bila tak pandang, Nabi tak pandang. Bila Nabi tak pandang, maka tak mungkin dia akan mengaku kita sebagai umat dia. Walau ya azubillah. Dua golongan yang tidak Allah tengok pada hari kiamat besok. Yang pertama sahabatnya, Qati'urrah yang memutuskan ha, siratul rahim di antara kerabat dia. Dia putuskan hubungan siratul rahim dia ikatan persaudaraan dia putuihkan. Hanya dengan sebab-sebab yang kecilnya berebut-berebut harta pusaka sikit, tuan-tuan sekalian ya. Ataupun putus saudara mungkin kerana apa-panggil? Mungkin kerana benda kecil-kecil sangatlah. Ha, sebab itulah tuan-tuan sekalian, biarlah kita tuan, tuan sekalian jaga jangan sampai putuih. Kalau pun tak rapat, jangan sampai putuih. Tu kita jaga. Bila putuihnya Allah tak pandanglah. Baik. Timbul persoalan kenapa Allah tak pandang? Kenapa Allah tak pandang? Tebab tuan-tuan sekalian, kita dengan Allah ni, dosa mesti ada punya tuan-tuan. Dosa kita dengan Allah ni mesti ada punya. Dalam kita berdosa dengan Allah pun, Allah pandang kita. Takkanlah hang sama-sama orang sikit punya hai, hang sampai tak pandang muka dia. Apa dosa yang kita tak buat? Tuan-tuan sekalian. Setiap kita berdosa. Apa dosa yang kita tak buat? Tetapi Allah pandang. Bukan takat pandang. Bagi makan kita. Tuan-tuan sekalian. Tak semayang. Bagi makan. Bagi minum. Bagi mewah. Tak semayang tu. Bagi... Deraj sohok. <laughs> <rest of> <laughs> Tadi... <laughs> tu tak semayang Dapat dan dengar sekalian. Allah pandang tu kita degil pun Allah pandang. Bukan kecil punya cerita tu tak semayang tu bukan kecil tuan-tuan sekalian. Dosa tu bukan kecil punya dosa tu. Berzina tu bukan kecil punya dosa. Allah bagi kita Allah tak pernah belakangkan. Dia tunggu dia bilalah hamba pun dia nak ampun dekat aku. Bilalah hamba dia nak minta ampun dekat aku. tiba ibarnya kita sikit punya hais tuan-tuan sekalian. Sampai tak pandang sikit punnya halah. Bukan benda besar sangat. ni. Kan. Ha, pokok pelam kita kebetulan dia pi belah tu. Pi belah dia. Jadi hari-hari dia duk, dia duk sapu daun pelam tu. Buah pelam tak sampai-sampai tu dia marah. <t> <gla> Kalau daun pelam dia sapu hari-hari, buah pelam pun sampai dia sikit kurang marahlah. Nampak tu sikit. <tengah> ni dia kata aku hari-hari duk sapu daun pelam, dia pelam tak sampai-sampai dah. Dah pelam belesti dah. Ha, jadi macam tu Nah ha? Jadi, jangan putih suratul rahim ni Jangan putih lah tuan -tuan. Biar tak rapat, tak apa, jangan putih Jangan cuma rapat-rapat, lepas tu putih Terus tak teguk sampai kita mati Wala'iyah subillah Biar kita tak rapat, tak apa, tapi Kita tak putih tuan-tuan Itu -tuan. ha, ya? yang pertama Yang kedua, jiran yang jahat Tengok. Jadi jiran yang jahat ni Sebab apa? Kenapa Allah tak pandang ni? Bila jiran yang jahat sebab tuan-tuan, jiran ini merupakan orang yang paling hampir dengan jirannya. Yang paling hampir sakit, pening jiran kita lah dulu. Adik-beradik jauh tuan-tuan sebilan. Jiran ni lah. Tiba-tiba kita jadi tuan-tuan jiran yang jahat. Jiran yang jahat ni jiran yang pentingkan diri sendiri. Tak peduli jiran tetangga kiri-kanan. Janji dia buat pagi-pagi mutas tak mutu pram pram tuan-tuan sebilan. Haa? Nak tukar apa tu Exot daripada besi pada buluh Tuan-tuan sekalian Ya Haa Jadi semua-semua ni kita fikirlah Ni amaran ni Nabi kata Berat ni kalau Allah tak pandang ni berat Tuan-tuan sekalian Jadi Pertama Jadilah apa tu Jangan kita putuskan seraturahil Yang keduanya Jangan kita Apa tu Menjadi jiran yang jahat kan Jiran jahat Tuan-tuan sekalian Kalau kita tengoklah Hak-hak jiran ni banyak sangat. Yang mungkin Ustaz-Ustaz lah dah sebut. Saya nak sebut tambah sikit. Sebanyak sahajalah. Antara hak-hak jiran. Yang pertama sekali tuan-tuan sekalian ialah bagi salam. Kita bila jumpa jiran tu kena bagi salam lah. Nak ni bagi salam pun tak kan. Ha. Tak apa lagi kalau kalau tak bagi salam. Kita tegak juga kan. Tapi elok bagi salam. Ya, hmm. Itu hak jiran. Yang keduanya tuan-tuan sekalian. Kita fakiran ialah melindungi kaib dia daripada orang lain. Ialah kita duduk jiran kadang-kadang ternampak, terpandang, terdengar kan. Dia lah duduk bertahun-tahun jiran kan. Mesti nampak juga sikit-sikit benda yang tak baru berkenal kan. Dengar juga kan. Ya kan? Ha, duduk nyanyi apa kan? Dia hari tu kadang pun, dia gembira sangat menyanyi. Dengar kita tuan-tuan sebegian. -tuan, kan? Jiran tu perimam pula dah nyanyi pula lagu aku insan yang lemah <tuh> <tuh> jadi maknanya tu jadi tak payahlah ya bila orang datang kan dia sebab tak sedar kawan dia sah nyanyi pak imam lah benda kecil sangat bukan jadi masuk neraka menyanyi pun tuan-tuan sekalian -tuan. rasakan dan ibu hati tak lalai kan ha. jadi maknanya tuan-tuan sekalian -tuan. kita wajib melindungi keaibanan diri kita ni hak diri apa-apa yang, yang tak elok tu tak payah kita besar lah, kita cari hak elok saja kita ni kalau nak jadi kawan ramai ni, jangan tengok hak tak elok dia, ambil hak elok dia sudah lah contohnya dia kedekut kan? dia tu dia, kawan dia cari, dia ni kedekut kan? tapi dia selalu apa panggil uh, dia kedekut dalam barang-barang dia -barang lah, tapi kalau nak pergi mana-mana dia akan offer kita naik kereta. jadi jangan tengok kedekut dia tu tak tahu kita ke dekut. Jangan duduk bintang lah. Kita tak tahu ke dekut. Jadi kita tumpang kereta dia. Sebab selalu bagi rumpang. Kita ambil hak elok saja. Baru boleh elok kan? Ya. Nah, contohnya, contoh, jiran kita ni, dia ada benda yang yang tak elok lah. Jadi jangan jangan tengok benda tak elok. Kita cari hak elok tu saja. Ha, InsyaAllah kita boleh kawan ramai lah. Kalau kita duduk tengok. Contohnya dia ni jenis asal berhutang tak bayang. Ini jiran kita ni. Nah. Jadi... Jangan tengok tu Tengok yang baik dia Baik dia ni asal, ma asal masak dia bagi kita Asal masak dia bagi kita Jadi jangan duduk Duduk kira dia kedekut sangat Dia dia tak. Jadi nak ngelak nak, Jangan duduk bagi pinjam ke dia Pinjam sikit ha. Kita tak tahu Kita kata tak ada apa sebagainya Tuan-tuan sekalian kan ha. Sebab dia ada hukum dia sebenarnya Kalau kita dah tahu dia tak boleh bayar Dia ada hukum dia Nampak tak ha. dia Kita dah tahu dah perangai dia tak bayar Maksudnya bagi pinjam cuma kalau dia minta banyak? Ya, minta seribu, Kita pun tak ada pun seribu tuan-tuan sekalian kan. Tak apalah aku seribu tak ada, tak lima puluh 80 dah ambil. Jadi kita orang panggil apa tu? Uh, apa? Bagi sekali duit orang putih panggil one off. Aje ni zabot atau tim putih kan. One off. Ha. Tak, putih, <laughs> one -off eh? ha. Jadi kita bagi lambang jelah. Ha. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian ah gitulah. Ha, ha. habislah. Habis satu lagi hadis daripada Mahmud bin Labid. Apa kata Nabi? Ibnana yakrahuma ibnu Adam. Yakrahul mauta wal mautu khairul lahu minal fitnah. Wa yakrahu qillatal mal wa qillatul mali aqallu lil hisab rawahul Ahmad. Ha. Daripada Mahmud bin Labid. Nabi sallallahu bersabda, dua perkara yang sangat dibenci oleh manusia. Dua benda yang manusia benci Dia tahu. Apa dia? Yakrahul maut Iaitulah mati Memanglah manusia ini Memang tak ada orang yang suka mati tuan -tuan Tak ada orang Semua orang tak nak mati Dan. Sedangkan dia kata Walhal Mati itu terlebih baik baginya daripada petrah Haa. Dia kata Dua perkara yang manusia cukup tak suka Apa dia? Yang pertamanya ialah mati. Sedangkan mati itu lebih baik Nabi kata daripada fitnah. Ya ni apa dia? ialah bila kita makin banyak Nabi sebut ya sebaik-baik manusia panjang umur, banyak amal. Sejahat-jahat manusia panjang umur, sikit amal. Kan begitu. Jadi kita ni dah dahlah amal tak dah banyak kan, umur pula panjang dia memang biasa orang jahatnya umur panjang. <SILENCIO> Tuan -tuan orang baik ni sekejap dia mati dah tentulah sekejap kan? Panjang. Jadi itu pertama, kenapa nabi kata uh, manusia benci pada mati sedangkan mati itu baik daripada fitnah kerana bila kehidupan dia tidak dibayangi dengan agama, maka lebih baik dia mati. Daripada dia panjang umur membanyakkan dosa. Dan tak Kan? Kita tengok Maryam contohnya. Maryam ni mak kepada Nabi Isa. Dia pernah minta dalam Quran, dia minta mati. Tentang sekejap. Dia minta mati. Sedangkan yang kita faham, kita ni tak boleh minta mati. Kan? Nabi tak bagi minta mati. Kalau kita diuji oleh Allah, tak tahan ya Allah matikan aku, nanti tak bagi tapi, tiba-tiba dalam Quran, ada pula Maryam ni minta mati jadi apa? Ni kita nak bincang sini Baik sebenarnya kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia tafsir Al-Qurtubi dia kata, memanglah Maryam ni dia minta mati tapi kenapa dia minta mati? ada dua sebab dia kata yang pertama dia kata Maryam ni minta mati kerana dia takut umatnya, kaumnya ditimpa balak oleh Allah dengan sebab menyebarkan fitnah perihal dia sebabkan fitnah pada kaum dia dia kata Maryam ni berzina tu sebab ada anak jadi dengan sebab fitnah yang berleluasa ni dia mengundang balak daripada Tuhan Maryam tak nak kaumnya ditimpa balak, maka lebih baik dia mati, maka bila mati dia kata, manusia, orang aku akan lupa aku sebab dia minta mati bukan kerana dia Bimbang kepada kaum dia Kan antara Antara sebab balak turun Kerana fitnah banyak sangat Dulu fitnah kot mulut lah Fitnah kok semua lubang Macam-macam lah TV-nya, surat habaknya Blogger-nya blogger ni nah, ha, blogger ikut yang kita tak kenal Rupanya gila tuan -tuan Blogger tu gila Dia kena panas peti tak mati Tuan-tuan sekalian Oh, lebat tu tidak ada gunung ni tidak ada gunung ni, jin ya tuan tuan sebelah ni. Ha, jadi apa lagi SMS, tu, dia, semua, pitnah, semua tu je semua bentuk pitnang semua tu. Lebat, ah tu semua pitnang lah. ya. Ah ha, jadi takut kepada pitnang itu. Maka sebab itu kematian itu lebih baik. Ada satu yang keduanya. <tuh> Walaupun kita tak suka mati Tetapi Nabi kata Mati tu lebih baik pada pitnah Kerana apa? Kerana Kalau hidup kita tidak mendapat hidayah Maka makin banyaklah dosa kita Tak jadi Allah mati cepat Taklah kita banyak sangat dosa dan, dan Kan? Haa itu dia Sebab itulah Apa yang manusia nak buat Memanglah setiap kita ni dia ada minat masing-masing Tak jeniza ada, ada minat saya ada minat Haji Zali pun ada minat juga minat buat jazali kompostenlah jadi setiap orang tu ada minat jadi Allah taala minat tu datang daripada Allah taala juga kan bukan kita cipta sendiri Allah taala yang buat main minat tu jadi apa pun yang kita buat dalam dunia apa juga minat yang kita nak buat Allah bagi dia punya garis panduan dia satu saja apa dia garis panduan dia fal ya'bud rabb itulah garip panduan dia jadikan apa yang kamu buat ibadah tu saja contohnya kita minat memancing kan minat mancing ni macik-macik jangan duk tegurlah laki kita hak minat mancing ni tak jadi tak tahu ceramahlah nak apalah abang ni daripada petang semalam sampai pagi ni balik tiga ekor kampuyu jawab balik baik baik abang bawa 340 ringgit pi market Berkilo-kilo ikan boleh dapat Tak sadut ceramah lah mancing dia Dia nak pergi mancing tu Bukan nak ikan sangat dia nak boleh mancing dah Nak Betul tak ha, Jadi Islam tak larang kita nak mancing-mancing lah tuan -tuan. Cuma Jadikan Apa yang kita buat itu Ibadah pada Allah Ta'ala ha, Contohnya jangan sampai tinggal semayang Kan mancing, Jangan tinggal tengah salam lambung ni waja AFH 1656 kalau ada seni takut pelajar-pelajar ada anak, -anak murid takut Arun AFH 1656 lambung bunyi tak apa nak biar serkah tak apa jadi apa juga minat yang kita nak buat, Islam tak pernah larang. Jangan sampai tak semayang. Jangan sampai cari bomo, nak tahu tempat ikan banyak. Cari bomo, nak mancing cari bomo, tempat ikan banyak. Tuan-tuan tak yang cari bomo, tanya saya saya tahu. Tak mana ikan banyak? Pasar borong? Apa lagi sampai cari bomo? Nak tahu tempat ikan banyak kan? Tak yang bomo, apa bayar RM100, pi Pasar Borong tu, boleh buka kedai ikan. Tentang-tentang. Jadi janganlah sampai cari bomor. Jadi kita dia teruk juga sekalian. Tak cukup dengan bomor orang, pergi bomor sotong. Berat. Sotong tu pun pening saya kan? rasa. Agak-agak kan? Yang ramah tu bukan sotong tu. Tuan sotong tu. Kan? Dia bubuh makanan apa-apa, hak sotong dia suka. Bubuh kat benda Dia pergi kat benda Raspanyol. kan? Ya? Dia punya tu, apa tu, tuan punya sotong tu kan bugi juga tu. Ha, dia nak ramal orang tak percaya. Sebab dia orang kan. Sotong orang percaya sikit sebab dua lebak biasa sikit. Mana Dia tahulah sotong tu nak apa kan. Contoh-sotong dia suka contohnya bau-bau tu. -bau dia selip dekat bendera Perancis tu. Ha, Perancis kalah. Dia dah. Kita pun tekong tu habis tu. Ha, jadi tuan-tuan sekitar. Lepas tu ada pula orang bengong. Pi buat ugut bunuh pula bengong tuan-tuan pergi ugut-bunuh sotong tu. Apa ni? job W. Bush ke apa? Obama ke apa-apa? Era Sharon ke apa, -apa. Betul ni. Sotong tu kalau mati dia tak ada impact apa-apa pun. Tak pernah dia api lah. Ha, jadi tuan-tuan nak mancing-mancing. Saya tak kerti mancing. Saya alhamdulillah lah tak ada minat mancing tu. Tapi petua mancing tu ada Orang bagi kata saya aku tak tahulah betul ke tak. Dia kata kalau kita nak turun mancing kita tengok bini kita tidur belah lah. Kalau bini kita, masa kita turun rumah tu Dia duduk mengering belah kanan Sampai sungai, baling belah sungai kanan tu Kanan sungai tu Kalau dia mengering belah kiri Sampai sungai, baling belah kiri sungai tu Tapi kalau dia melentang Sebab dia peringkat Ikan tak ada nak bawa macam lah. Tak tahulah betul yang kena petua tu Orang hak pergi petua tu pun nak meninggal Tonton tak boleh rujuk lah Habis. Jadi apa juga minat yang kita yang kita apa yang kita buat. Allahu <laughs> Ada satu tempat saya ceramah je, tapi saya, tapi saya tak cerita. Saya sebut dah petua ketua. Masa makan dia pinjam dia saya, saya terperhai orang ni. Ustaz, saya ni minat mancing dia kata. Lepas kata petua boleh bagi tak <laughs> Saya kata bolehlah bagi tapi tak suruh pakai ingatlah. Tak apa, tak apa, dia tahu. Saya pun sebuah ni, hmm, dia kata. Tak boleh ambillah. <laughs> Contoh lagi, tuan-tuan sekalian. Ibu-ibu minat tanam bunga, kan? Kita tak boleh dia minat dia tu. Kan? Tuma ya baik. Jadikan minat kita tu jadi pengabdian kepada Allah Ta'ala. Itu sahaja garipan luar dia. Sebab Allah Ta'ala tahu manusia ni bila dia dapat buat minat dia, maka dia akan seronok, tuan-tuan sekalian. Cuma, dia kena apa tu, uh, kawal dengan ketentuan Allah Ta'ala. Macam kita minat belakang kucing. Belakalah. Abu Hurairah tu terkenal dengan kucing. Tak? Tak. Terkenal dengan kucing. Sehingga lebih daripada 200 perawi yang bercerita tentang meneka nama dia siapa. Sampai orang tak tahu nama Abu Hurairah yang sebenar. Ialah yang masyhurnya Abdul Rahman lah. Tapi yang lain ada 200 lebih tuan-tuan. Masyfurnya dia dengan sebab kucingnya. Ah ha, kita suka kucing pun tak ada rumah ya, kan. Tak boleh pun tak mahu pergi surau masjid kan. Ah ha, Jadi kita nak bela kucing belalah lah kan. Cuma ni belak Abu Rairah tu punya banyak kucing tak ada sekok pun dia bagi nama kan. Kita baru beli sekok eh nak suruh orang bagi nama. Hanglah bagi sendiri kucing Baik. tu mari. Ni janganlah bela kucing ke berak umur orang. Lepas orang mengadu, kucing kucing kucing awak berak rumah saya. Allah, tak ada satu bising lah, basuh. Sudahlah. Ha ni salah. Dia mengadu kat kita tu, bukan dia. Sebab dia tak tahan lah basuh, tuan-tuan sekedar. Orang mengadu, kita pergi marah. Ya Allah, takkan kita kucing pun nak marah. Basuh, sudahlah ciklah. Tuan-tuan sekedar. Ha ni yang jadi dosa ni. Sebab kucing, tuan-tuan sekedar. Nak bela-bela lelok lah. Orang berak rumah orang, hang basuh. Tolong pilih nah, dah. Jadi, itu Nabi kata. Yang kedua apa dia? Qillatamal. Yang manusia tak suka, nombor dua ialah sedikit harta. Memang manusia tak suka, miskin. Eh. Tak ada orang, nombor dua. Yang nak kepada susah, tak ada orang. Nama dua, nombor dua, nombor ada, orang. Tetapi kata Nabi, waqillatul mal aqallul isab Sedangkan, sedikit harta itu, menyebabkan sedikitnya hisapan akhirat besok ni ha. kan? memang manusia tak suka harta tak ada ni tak ada orang yang suka harta kecil sikit kan, tetapi Nabi kata, sedangkan dia baik, kerana apa? kerana di akhirat besok, tak banyak sangat lah kira-kira dengan Allah Ta'ala ha. tapi manusia memang tak sukalah, ya, sedikit harta ni, ya, tapi Nabi kata, itu lebih, lebih baik Karena, ha, ialah macam selalu Dato Ma'en beri contoh kan kalau kita lintas apa tu custom punya apa tu ni laluannya kalau kita naik bersih kar, dia lepat gitu ya, tak ada buat apa kan ha, tapi kalau buat oti, lori kontena ha, dia akan cek lama macam itulah juga perbandingan kita di akhirat besoknya. jadi kalau banyak harta kita, banyaklah lah Allah Ta'ala cek kan? kalau tak ada apa Tuan-Tuan sekalian, tak ada apa lah Tuan-Tuan sekalian kan, ha, itulah kita tengok bagaimana sebab itulah kalau kita tengok sejarah nah tuan-tuan sejarah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dekat-dekat dia nak wafat dia ada balance harta dia harta daripada Baitul Mal lah maknanya gaji dia masa tu walaupun belum diperkenankan gaji tapi orang bagi jugaklah belanja kat dia dekat-dekat dia nak wafat dia pesan dekat sahabat dia kata tolonglah bagi aku punya ni kepada tempat-tempat yang lebih baik Dia kata Apa Omak? Omak Sadina Omak cakap Wahai Abu Bakar Tindakan kamu ini Menyusahkan khalifah selepas kamu Kalau han bolot semua Kami pun senang Tapi bila han pulang balik Han punya ni Kami tak boleh buat lebih daripada itu ha, Nampak tak? Omak sampai kata Bukanlah omak ni dia kemaru dah. Dia nak membagikan Beritahu kepada kita Allah akan kata harta aku lebih Aku nak mati Abah Bagilah kat mana-mana tempat yang elok Yang boleh guna Omar kata Perbuatan kamu ini Menyusahkan khalifah selepas kamu Nampak dah tanda sekalian Haa Kalau kita tengok tanda sekilangan Norma lah Dia terpaksa lebih baik daripada Ni kalau kita Semasa kita jadi khalifah Kita bolot harta banyak-banyak Aku naik Aku bolot pula lah tanda sekilangan Haa tengok tanda sekilangan Kenapa? Abu Bakar tiru Nabi Nabi SAW dekat nak wafat kan ada lagi 5 dinar itu kat dia 5 ke 6 dinar Ada kata 7 dinar Tapi tak lebih 7 lah Dia kata Tolonglah bagi kat siapa-siapa ni duit aku ni Dia kata aku Lepas tu besoknya Nabi tanya kat sahabat ni Hang dah bagi kau belum? hak Aku suruh malam Kata dia sahabat ni belum sempat Ya Rasulullah Dia kata tak sempat Nabi kata kalau macam ni lah Kalau aku mati hari ni macam mana aku nak jawab dengan harta yang aku tinggal? Jadi, aku Bakar tahu persiwa ni dia pun buat macam tu jugalah. Haa, tuan-tuan Jadi, contoh-contoh ni mungkin kita tak sampai ke tahap itu. Kan, tuan-tuan Tapi, paling tidak pun kita ini, haa, maknanya berhati-hati dengan harta kita. Tuan-tuan sekalian. Kita dengar seramah-seram merah. Saya tak, tak berhajat nak ceramah seram merah ni. Tuan-tuan pun dah ada ceramah dah sebelum ni. Kan? Baik. Sepanjang Israq Mi'raq ni, Nabi dia tengok lebih kurang 16 perkara lah lebih kurang kan? Lebih kurang lah 16. Daripada 16 perkara itu, dua sahaja perkara yang elok. Bau wangi daripada kubur, yang nama dia Masyidat ni, satu lagi Nabi tengok sekumpulan manusia yang menanam masa tu tuan pun dah tu juga tu saja yang baik yang lagi empat belas tu semua tak elok daripada empat belas tu pula macam, semua sepuluh khusus cerita perempuan saja. dan empat daripadanya campur lelaki perempuan kalau kita baca kitab al kabair ataupun layu panggil dosa-dosa besar ada tujuh puluh dia senaraikan dosa besar, kan tetapi kenapa hanya empat belas dosa ini sahaja yang Allah tayang dalam isuah merah? Ini yang kita nak tengok netanta. Sebab itu isuah merah ni kita tak tahu tarikh dia bila. Tarikh dia tak tahu bila. Dia macam juga dari tu kadar tak tahu bila. Supaya jangan diambil tarikh itu, ambil pengajaran kisahnya. Jangan diambil tarikh tu beramal daripada ramadan sampai habis. Kalau Allah Ta'ala kata 27 Ramadhan tu lah tu kadar Malam 7 tu yang penuh Malam lain tak pernah penuh contohnya. Jadi rugi kita lah Jadi macam tu israt merah juga Benda ni benda besar Jadi jangan duk ikut tarikh lah Ikut apa yang Nabi tengok Bermakna apa kata ulama Dia kata sebabnya 14 saja dosa ini digambarkan oleh Nabi Kerana 14 dosa ini merupakan dosa yang diambil ringan oleh umat akhir zaman Orang ambil ringan antara Nabi tengok apa, laki-laki pikul kayu kan gambaran orang yang suka ambil amanah tapi tak mau buat apa amanah dan hari ni tengok ah, dan -dan amanah jangan nampak harta jawatan saja. ni amanah ilmu ni amanah ilmu, nampak bila keluar judi bola dia tentang hari tu lah dia kita ingat tak ada mufti Lepas tu dalam seminggu dua ni timbul Keh okay, ada satu konsultant Nak buat, kan ha, Ada nama lah kan Rupanya semua mufti nak cakap Oh rupanya ada mufti Majlis patua pun tumpang kaki, Ni bukan nak politik Tuan-tuan sekalian lah kan? Ni cuma nak mengulah cakap orang politik Kita ni kadang-kadang Dia -kadang, kata politik ni ustaz-ustaz semua ceramah politik lah ni dah kita bukan kena mahu politik. Nah, kita nak ulah cakap orang politik. Orang politik pun orang juga. Kita kena ulaslah juga. Dia dah nah. Jadi tak bunyi seorang pun majlis patua pun dia. Keluarlah sepatah memang judi itu haram dah. Tapi keluarlah sepatah sebab dah ada cadangan kan. Ah majlis patua yang bermesyuarat pagi tadi memutuskan bahawa jangan diberi lesen kanak. Apa salahnya? Tak ada pun. Oh, bila keluar isu ni, semua nak bunyi. Sampai satu negeri tu saya tengok, eh, cikgu saya dulu ni. Tak tahu dia jadi mufti. Lepas keikh ni baru tahu dia jadi mufti. Nampak? Nampak tak? Mana Amanahnya? Amanah ilmu tu mana? Tengah-tengah sekenal. Tu sebab Nabi kata, Al-khiyanatu fil-ilmi -il asyaddu min khiyanati fil ma khianat kepada ilmu jauh lebih teruk daripada khianat kepada harta benda tak bunyi kan ha, nampak? hari ni orang suka amanah kan? tapi tak nak buat apa lagi yang lebih tengok? hantu kepala kat dinding kan? Ha, sebab solat tadilah, sebab itu fawailu lilmusollin itu bukan ancaman pada orang tak solat, ancaman itu dia beri pada orang yang lalai bukan orang yang tak solat yang tak solat, tu sebut rincang lah tersebut-sebut yang Allah Taala kata waailul lil musallin itu ialah alladziinuhum fii solatihim sahud yang lalai termasuk lalai sengaja tadi pisiran bunga tadi ni. Pibasuh kereta tadi ni, merokok semua tadi tadi. Tangguh solat ni. Nampak nak? Bukan ini ancaman kepada tak, ancaman pada orang tak solat, ancaman kepada orang yang lalai daripada solat dia nampak dah jadi Nabi tengok kan hantuk pala ping ping hantuk pala pecak ha. begitu juga Nabi tengok sekumpulan orang makan daging yang berulat sedangkan di sebelah dia ada daging yang elok Gambaran bahawa ada isteri tapi pergi zina, ada suami pergi berzina pelik apa tuan-tuan sekalian kan anak hari-hari keluar dulu Tanam tepi keril Danam tepi Ril-retaapi Tanam semua orang bayar, Buang bayi Budak-budak ni semua anak zina Takkan orang kahwin dia buang anak dia Kita kahwin ni Kena anak tuan-tuan Kan? Nah, ya, kalau sejuta tuan-tuan Sejuta anak Anak-anak zina Maknanya Dua juta orang duk buat zina Bayangkan Jadi orang ambil ringan buat zina nak ambil ringan tuan-tuan Relak Macam tak ada apa-apa ah wala yasbilah 129 jadi terbalik yang seterusnya tadi tuan-tuan sekalian bagaimana mereka tak peduli daripada mana harta mereka tadi didapati ah ha, sebab itulah tuan-tuan sekalian ya uh, bila menyebut tentang harta ini ya, Allah Taala tak larang kita cari harta carilah tak ada masalah ha, Islam pun galak kita jadi kaya dan sebagainya cuma falyabud rabbadal bait itu garisnya jadikan apa yang kita buat tadi ha? sebab itu kalau kita tengok apa tu uh, a apa Confucius apa nama Confucius Confucius ah ha. Confucius okey total sebut salah pun tak apa tapi tuan-tuan faham sebut benda tu okay. Confucius ni Dia ada empat perkara dia sebut manusia akan hidup bahagia melainkan dia empat benda ni kata. yang pertama dia kata, saya bukan nak ajak tuan-tuan ni tak, cuma sebahagian ulama kata tak mustahil dia ni juga seorang Nabi tak mustahil, dia kata, sebab mengikut ajaran dia tu, sebiji kenal so, Nabi ni ramai kan patuh Nabi Nabi ni tak ada umat dia hanya untuk dia, macam Khaydi, dia tak ada umat tuan-tuan sekejap apa kompon Confuses Confuses ni kata Manusia takkan jadi bahagia Kalau dia tak boleh selesaikan dua Empat persoalan ini dia kata dia Sebut ni kaitan dengan ni tadi Yang pertama dia kata Manusia ini takkan bahagia Kalau dia tak tahu siapa yang buat dia Memang Kita kalau tak tahu siapa Buat kita Kita takkan jadi orang yang baik Tonton sekejap nampak tak sebab itu kalau kita kenal mak bapak kita mak bapak itu akan jadi penghalang kita nak buat eh jangan mak aku malu sekejap. nampak tak kita menjadi baik dengan sebab mak bapak kita tadi jadi konf konf konfusus tadi tadi katakan sekalian dia kata kita takkan hidup bahagia kalau kita tak kenal siapa yang buat kita ha, nampak tak katakan sekalian Imam Ghazali pun katakan, ah ha, sama juga tidak sekali. Yang kedua, manusia ni takkan hidup bahagia dia kata. kecuali dia tahu kenapa Tuhan mencipta dia. Sama juga. Kenapa kita dicipta? Sebab bila kita tahu kenapa kita dicipta, baru kita boleh bentuk hidup kita ke celah mana, ke arah mana. Karena tuan-tuan dilantik jadi CEO syarikat tak tahu kerja, macam mana? Ah, ha, tuan dilantik sebagai CEO. Ha, bermula esok kita pun datang dengan CEO ni mereka pergi ambil rumah apa pergi pergi pejabat potong bunga, mesin rumput ni, <laughs> orang tanya eh tuan kan CEO oh CEO bukan buat macam ni kan jadi macam tu lah juga bila kita tak tahu kenapa Tuhan jadikan kita ini juga yang Allah kita memang tak tahu kenapa Tuhan buat sehingga Allah bagi tahu kita kan aku tak buat kau Melainkan, jin dan manusia, melainkan untuk beribadah bila kita tahu hidup kita ini untuk beribadah, maka pasti kita reti nak mencorak hidup kita memang, kalau kita tak tahu kenapa kita diciptakan, kita jadi lama lah, buat ikut dan saja, dua, tiga yang ketiganya dia kata, manusia takkan bahagia kalau dia tak tahu kenapa Tuhan mengurniakan kepada dia sesuatu kita tak tahu kenapa Tuhan bagi kita halta, rosak lah Tuhan kita tak tahu kenapa Tuhan bagi kita kereta. Bosak. Tapi kalau kita tahu kenapa Tuhan bagi kita kereta, kita tahu. Tuhan bagi kita pangkat, kita tahu kenapa Tuhan bagi. Untuk beribadah untuk jadikan dia ibadat. Fa liyabud rabb hadzal bait tadi. Maka selesai masalah. Lain kita tak tahu kenapa Tuhan bagi harta. Jadi bila dia kaya, orang miskin minta dia, kenapa air mesti bagi dekat you? kan ini harta saya kan nampak kan bebut pada harta bebut harta sebab dia punya harta segala-galanya habis buat zalim harta di luar negeri abdul wahab yang punya harta dalam negeri abdul wahid yang punya oh rumah yang mau tumbang esok lusa saya yang punya ini tidak adil ah ha, nampak kan jadi maknanya kita tak tahu kenapa Tuhan termasuk juga tadi kenapa Allah bagi kita ilmu kita tak tahu tak tahu kenapa Allah bagi kita ilmu tu yang jadi takut nak cakap kita rasa dengan ilmu tadi kita nak dapat kedudukan jadi apa-apa yang boleh menghilangkan jawatan menghilangkan kedudukan maka jangan cakap ha, macam mana ni lesson judi ni um, I know comment <laughs> jangan main jangan main dia cakap Dia, dia memang cakap ya? Dia punya ada batu besar Ada dalam itu kena kepala ha. Baik ha. Ada satu tuan-tuan Saya tak sebutlah muhti mana Pemberita tanya abang tu Tentang judi tu kan Boleh tanya soalan lain tak? Masya Allah <laughs> Jawab dulu soalan tu Tak tak takut sangat kan nak jawab um, um, um, Masya Allah kalau benda tu isytihad, tak apa. Bendanya kotak ini. Dalam dia kuat. Kalau hang tak nak jawab pun, baca Quran. Mesti pemberitaan Cina tu tak faham. Saya nak jawab melalui firman Allahu Ta'ala. Innamal khumru wal maizik. Cina pun tak faham. <tuk> boleh berita jemaah makna? Cari tu buru lain baru setelah. <tuk> ini makna teruskan. Dia boleh, dia kata... Tanya soalan lain boleh tak, letta? Ah nampak. Dia tak tahu kenapa Tuhan anugerahkan kepada dia eh. Kenapa Allah anugerahkan kita isteri? Kita tak tahu. Itu sebab kita anggap dia ini sebagai robot yang kena ikut cakap kita saja. Tak sekian. Isteri memang dia taat tapi dia pun orang juga. Kita nak dia bau wangi dia pun nak kita bau wangi juga. Ha ingat dia kita saja ada nak wangi? Dia hidung plastik ke apa? Dia pun nak wangi juga kita pun marah kan. dia buat perempuan busuk abang kahwin lain satgi mentang-mentanglah orang perempuan tak boleh kahwin lain saya rasa kalau perempuan boleh kahwin lain kita jadi tujuh madu tuan-tuan. Tak tak empat tujuh sama dengan petala langit petala bumi. Ha, itu yang ketiga yang terakhir saya, itu, tuan Apa yang confuse sebut tadi ni? Dia kata manusia takkan bahagia Ya yeah, Kalau dia tidak ada keseronokan Untuk menuntut ilmu Ternyata hari ini tuan-tuan Anak-anak kita tak minat mengaji ini. Sebab apa? Berorientasikan Perperiksaan Nampak? Pergi itu kerana Nak lulus periksa Ya lah kan ada merit punya kedatangan tu Sekian-sekian persen tak datang tak lulus periksa Datang tu kerana nak ambil, ambil kedatangan Bukan kerana seronok Nak mengaji Mengaji tu kan nanti tak ada ni tak ada rezeki. Maka hilang keseronokan nak belajar. Sebab itu pantang ada alasan dia akan cari alasan untuk tak nak datang. Sebab apa? Tak seronok. Tapi tuan-tuan datang mengaji dekat masjid surau ni, tuan, tuan seronok main kan? Bukan dapat tuan nampak apa? Siapa nak bagi jasa kat tuan-tuan? Tak ada orang nak bagi. Tuan tuan buat jasa panjang-panjang macam-macam doktor, ada apa, PhD semua duk ada ni. Tuan, -tuan sikiran, kan? Datang sebab apa? Sebab seronok Seronok nak dengar ni tak, tak? Oh, dengar ilmu, dengar ketua mancing Seronok Memang betul dengan seronok, dengan seronok kita ilmu tadi Kita minat baca Dengan seronok Tak mungkin kita baca kalau kita tak seronok membaca Tak mungkin Itu konfuzius sebut tadi Terima kasih Ha, jadi kesimpulannya adalah retak tadi lah ya tapi kata manusia ini tak nak retak tu ha, dia tak suka sikit retak tapi sebab itu dia kena tahu kenapa Allah bagi dia harta kenapa Allah bagi dia jawatan kenapa Allah bagi dia ilmu kenapa Allah bagi dia pangkat maka semuanya tertakluk kepada wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aku tak cipta jin dan manusia ha, melainkan untuk beribadat untuk mengabdikan diri kepada uh, Allah Subhanahu wa taala. Ha? Jadi sekadar itu dulu untuk malam kedah pun nak tanya sikit sebanyaklah. Ya, tak ada alhamdulillah. Tak ada. Jadi kesannya kuliah kita last dah ni kan. Ini ha, last sekali lah kuliah kita ni. Sebab Ramadan kita tak ada kuliah jadi saya mengucapkan apa tu kulu amin wa antum bi khairah. Ramadan kita nak. Eh? Cuma sebagai akhir saya ada buat ada satulah nak kongsi tuan-tuan sekalian. Ada satu buku baru ni ditulis oleh profesor uh, Profes, ditulis oleh doktor Zulkifli Muhammad Abakri tuan-tuan nanya. Dan Fatimah Syarih Syarhah Muhammad Nordin Buku ni buku yang terbaru tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan mungkin biasa biasa baca buku berkenaan dengan Palestin ni. Memang tuan-tuan biasa baca. Tetapi ulasan buku ini ya, dia bukan hanya Cerita saja tapi berdasarkan kepada asal Al-Quran, Al-Hadis Bagaimana Yahudi ini berperanan bagaimana mereka menyelewengkan Quran Dinyatakan isi kandungan Talmud dan sebagainya Kitab yang mereka buat Talmud itu bukan daripada Injil Bukan daripada Taurat Mereka cipta sendiri melalui pendita-pendita dia Secara kezaliman Yahudi sejak dulu Jangan kita ingat dia tembak Gaza hari tu. Masa tu dah. Dia ungkap-ungkap sejarah. Dan juga bagaimana sejarah Sadina Omar ketiga dia nak ambil kunci Baitul Maqdis. Masa tu dipimpin oleh Raja Parsi. Nama dia Prasyas apa nama tuan-tuan sekalian. Dia ni disebabkan apa, Amru al As bersama dengan sahabat dan lain. Kepung Baitul Maqdis selama lebih kurang 3 bulan. Akhirnya dia menyerah diri. Menyerah diri itu Nak serahkan. Nak serah apa, kunci Baitul makhbi itu dia panggil omak Omak datang daripada Madinah dengan rombongannya Sampai satu tempat sekalian, Dan dia pergi nak sambut Nak ambil kunci itu hanya dengan dua orang saja Dia dan pembantu dia Naik unta, untar begile-gile Mungkin 100 meter omak duduk atas Harus 1 kilometer omak duduk atas Dia duduk heret Nanti lepas 1 kilometer dia duduk atas Omak duduk bawa pulak heret unta. Kebetulan sampai ke Batu makdis, Omar duduk di bawah Pembantu duduk atas Hunta Raja Parsi kata dia ingat Hak duduk atas itu Omar Rupanya Omar tengah eret di geliran ni lah Turn dia eret Sampai tu turn dia Dia kata bukan aku Omar Kata adik kawan dia atas ni Kalau kita mesti belagak dah Nah Dandar kenik mata kat kawan kita, biar aku lah. Nampak tak? Nambak tak? Nah. Jadi tak, Omar. Dia kata, ni Omar. Apa kata dia? Kalau beginilah cara kau, siapa pun lawan engkau tidak akan menang. dia kata. Baik, saya nak ceritanya ni. Ketiga sehari sebelum dia ni, ceritanya tuan-tuan kita tak pernah tahu. Omar dibawa berjalan ke Sita Bakhti Maklis. Dan dia tanya, di mana... Masjid Daud Nabi Daud dulu Semayang Dia telah dirosakkan oleh Parsi Buang Raju Raja Parsi ni Nak cuba tipu Omak Dia kata ni Ada satu kanisah Ada church Dia kata ni lah Dia kata Omak kata tak Bukan ini yang digambarkan oleh Nabi Pada aku dulu Lepas tu dia tahu lah Dia tak ada mana tipu lah Dia tunjuk ni lah Tapaknya Omak hapul Tolak tolak tolak Tentang sekian, Dan dia solat Dan dia dirikan Bangunan masjid Tentang sekalian ini sejarah daripada mula yang kita tidak tahu Dia datangkan dengan alih Dan kebetulan minggu lepas Dia diskusikan dalam radio ICM Tuan-tuan ha, Ada sejarah-sejarah palestin Tebai-tebai tuan-tuan tak boleh Saya eh, Tuan-tuan boleh tengok sini dan Saya ya, kongsi, saya telefon Dr. Zul Minta untuk sama-sama nak menyabankan Benda ni, tuan-tuan boleh dapat benda ni Dia agak mahal lah, tapi Tak apalah, nak, dia mahal nak banding rokok Dia mahal lah <laughs> banding mancing dia mahir dia agak dia RM20 belakang dia tulis RM20 nanti lepas syak tuan-tuan dapat lah untuk tuan dia dia dia ringkas tapi padat dia me, me, menyingkap segala perkara yang saya rasa banyak yang kita tidak tahu bawa dalil-dalil tentang okay. nak jawab kemudian dia datangkan patua-patua terbaru, contohnya patua isu kodongi tentang palestin apa hukumnya kita pergi ziarah semua ada patua terbaru yang terbaru pun dia masuk sini juga cara-cara bagaimana nak menjawab hujah-hujah yang dikemukakan dongeng metos yang dibuat oleh Yahudi ha, dia kata ni kami kami palestini sebab bumi datuk moyang kami dia kata dia jawab di sini dia kata kalau betullah ini tempat kamu dan kamu nak balik semua kenapa hanya satu per pun sahaja orang Yahudi dunia balik ke Palestin? kenapa selebihnya tak ikut Kenapa? Hanya nip dogi nyan yang kita boleh faham tentang isu Palestin ini insya-Allah ya. Jadi takak tululah iaitu ya, tuan-tuan boleh dapat nanti balik ni yang baik daripada Allah yang tidak kelemahan dan kezaifan dari saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah kita semua kuliah kita nak order start nama tadi eh nak datang